mama, patri, dragoste, dragoste, te numesc cu stânca limbii ce mă învață, Că lucrurile între ele nu se leagă cu capete de ață, că în limbă cuvântul dacă se prăbușește, inima ta nu bate, bărbătește Și nu mai poți cu minte să urci cu sufletul la alte cuvinte. Patrie, te numesc cu datoria limbii care spune Că ești făcută din credințe bune Căci limba nu e o simplă vorbă Ce-ai spus-o ca să o poți uita Că cine n-are patrie vai de pustia Și sărmana gură sa Mamă, te numesc cu limba lui tău Zamisli de soare și păzit de zeu, Pruncun suferința ta se naște, De la tine întâi, pe toate le cunoaște. mam, patrie, dragoste, mai alese și mai sfinte, Limba mea recuvin.